kimahikalu hili swali la dini ya mtu tunaliuliza kwa nini linatuhusu nini tunataka kujua umri wa watu kwa sababu hiyo ina maana tunataka kujua kama watu wanajua kusoma na kuandika hiyo ina maana tunataka kuuliza mambo ambayo serikali inayataka kama maimamu wanataka kuuliza wanataka kujua, wanataa kujua wanataa wa Waislamu wangapi watafute wao sisi natuhusu nini kama mashkofu wanataka kujua wana wa wangapi watafute wao si wanakuja makanisani kuongama wao waulize wa, wa,